Cinn surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 28 ayət. Bağışlayan və mərhəban Allahın adıyla. Ya peyğəmbər de. Mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin Məkkəvə Taif arasında süb namazı vaxtı Qur'anı dinləyib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 Sonra mənə belə vəh yolundu. Əgər olar, Məkkə müşrikləri o yolda İslam dinində doğru olsaydılar, biz onlara yeddi il davam edən qurağlıq və qıtlıq əsnasında bol yağış verərdik ki, onları bununla, bu neymətlə imtihana çəkək. Kim öz Rəbbini yad etməkdən üç çevirsə, Allah onu məşəqqətli bir əzaba düşar edər.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 Mənim əlimdən Allah dərgahından olanı və onun göndərdiyilərini Qur'anı və dini hökumları təbliğ etməkdən başqa heç bir şey gəlməz. Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözlüyür. Onlar orada həmişəliyə qalacaqlar. Onlar təhdid olunduqlarını gördüyülər zaman kimin köməkçisinin daha zəif